Book 2 6 6 6 wal-kitaba Lesen und schreiben Lesen und schreiben Ana aqra Ich lese Ich lese ich lese einen buchstaben ich lese einen buchstaben anna a kalitan ich lese ein wort ich lese ein ich lese einen satz Ana aqra khitabana Ich lese einen Brief Ich lese einen Brief Ana aqra kitabana Ich lese ein Buch Ich lese ein Buch Ana aqra Ich lese Ich lese, ich lese. تقرا انت تقرئين liest du liest huwa yaqra er liest ana er aktub ich schreibe ich schreibe harfan Ich schreibe einen Buchstaben. Ich schreibe einen Buchstaben. اكتب Ich schreibe ein Wort. Ich schreibe ein Wort. Ich schreibe einen Satz. Ich schreibe einen Satz. Ich schreibe einen brief ich schreibe einen brief acttobu kitaban ich schreibe ein buch ich schreibe ein buch anna atub ich schreibe ich schreibe an taktub anti Du schreibst du schreibst ho jagdum er schreibt er schreibt